11. fejezet. A patkány órája. Masajoshi Izeván nagyot sóhajtva törölte meg tarhomlokát, amely a hűvös februári levegőben is gyöngyödzött az izzadságtól. Nem csoda, Edóváros rendőrfőnökének soha életében nem voltak még ilyen kimerítő napjai. Három nap és jóformán teljes egészében átvirasztott éjszaka telt el azóta, hogy a Josivara negyed rendjéért felelős biztos, kigúvat szemmel rémülten el lihegve dörömbölt palotája kapuján, hogy jöjjön gyorsan, mert e főminisztert az éjjel orgyilkosok kaszabolták le egy Oiran ágyában. A biztost eredetileg azért riasztották, mert a tíz éjfél éjféltájban hangos sikoltozás zaja verte fel. Egy csapat ninja rátámadt az egyik vendégre, aki rendszeresen látogatta a bordeit. Mint kiderült, ezt rendre állarcban, nagy titokzatossággal övezve tette meg, így aztán a házban senki sem ismerte az áldozat kilétét. A felügyelő persze fölismerte a minisztert, és szerencsére volt annyi jelenléte, hogy rögvest kiparancsolja az embereit a vérengzés helyszínéül szolgáló szobából. Miután kifaggatta Szecukó mamát, s megbizonyosodott róla a jóasszonynak fogalma sincs az áldozat kilétéről, a helyiséget lezáratta, és őreit az ajtó előtt hagyva egyenesen a rendőrfőkapitányhoz sietett. Az, miután maga is szemügyre vette e vérbefagyott tetemét, úgy döntött, az ügyet a vének tanácsa elétárja. A tanácsosok egy része, természetesen Naosuke emberei, mélységes fájdalommal, no és persze rettegéssel vették hírét a merényletnek, míg a többiek, akiken eddig Naosuke vasakaratával uralkodott, titkom föllélegeztek. Abban azonban mind egyetértettek, hogy az esetet rendkívüli körültekintéssel kell kezelni. Naosuke az ország leghatalmasabb embere, annak igazi ura volt, hisz a egy gyermek volt csupán, egy báb. Naosuke személye egyet jelentett a sógunátus intézményével. A bakufunak pedig már így is épp elég szégyenfolt mocskolta a becsületét, kezdve a gaijinok megjelenésével, folytatva a belügyekbe beleavatkozó császári udvarral egészen a Harris féle szerződésig. Így szó sem lehetett arról, hogy kitudódjon, az ország leghatalmasabb emberét egy bordéban, egy örömlány karjai között, anyaszült mesztelenül és fegyvertelenül, kiszolgáltatva néhány arctalan gyáva bérgyilkosnak érte a halál. A vének tanácsa hajnalhasadtára meghozta döntését. e testét az éjleple alatt kicsempészik az örömnegyedből, s elhíreztelik, hogy a nagyhatalmú politikust hivatala kapujában a Sonno Joy vadított kutyái a sisék gyilkolták meg. Egy tucat fölfegyverzett katona, akikkel a miniszter hősiesen fölvette a harcot, ám végül alul maradt a közdelemben. Mindennek a megszervezése és a haláleset valódi körülményeinek eltusolása persze, rendkívül sok munkát és vesződtséget adott az öreg Izavának. Végül azonban sikerült mindent megszervezni, a testet kicsempészték, a műveletben résztvevő szamurályokra halálbüntetés terhe mellett hallgatást parancsoltak. Másnap kihirdetik a miniszter halálát a városban. No, és persze bejelentik a sógónnak. A gyermek ilyen mocsit mindeddig nem sok értelme lett volna bevonni a döntési folyamatba. – Kérdés persze, mi lesz ezután? – Na meg itt van ez a lány. – Hogy is hívják? – ráncolta a homlokát a rendőrfőkapitány. Ja igen, Mia! Kétségkívül gyönyörű teremtés, különösen, ahogy így megtörve, hatalmasra nyílt, kisírt szemét a hatalom képviselőjére szegezte. Szépségén még a homlokán égtelenkedő sepp sem fogott. Szerencsétlen lány csak előző este tért magához a fejsérülésből, amit a támadás során szenvedett el. Kész csoda, sőt, isteni szerencséje volt ennek a kis teremtésnek, hogy vele nem végeztek azok az átkozott haramiák, morfondírozott tovább a férfi. Amikor a sínzó testét kiszabadították a ránehezedő Nausuke teteme alól, halottnak hitték, de, mint kiderült, pusztán elvesztette az eszméletét. Hanem, ahogy a kapitány meghagyta, rögvest értekültek, amint az olyrán magához tért, hogy személyesen hallgathassa ki. Hisz mégiscsak ő volt a legközelebb a történésekhez. Bár Izeva hivatalnok meg volt győződve arról, hogy a lány által alig ha segítik hozzá a gyilkos kilétének felderítéséhez. A kihallgatásra a tíz Lotus házának nagy termében került sor. – Höm! – köszörülte meg a torkát a hivatalnok. – Azt mondod, az áldozat. Soha nem említette neked a nevét? Vagy azt, hogy mi volna a foglalkozása? – Milyen a fejét rázta. Nem, nagy uram! – Mindössze annyit sejtettem, hogy vagyonos úr lehet, talán egy igen gazdag kereskedő. Szecukó igen jól fizetett a vendég, de, mint mondtam velem, mindössze kétszer hált. Azelőtt Hana úrnőt részesítette kegyeiben. Igen, igen, bólogatott szórakozottan a hivatalnok. Ezt már említetted. Hanem azt mondod, e két alkalommal még a maszkiát sem vettele, mielőtt ágyba bújt volna veled? Nem, nagy úr, felelte És ezt nem találtad különösnek? vonta össze a szemöldökét a férfi. Nagy uram, jelentette ki Míje, akinek a hangjába visszaköltözött a határozottság. Őszintén mondom neked, ettől jóval különösebb dolgoknak is tanúi vagyunk mi, a Josivara lányai. Na, azt elhiszem, húzta el a száját a férfi. No és Hanna úrnő, előtte is mindig maszkot viselt? Én ezt hebeget Míje. Úgy tudom, igen, uram, legalábbis Hanna úrnő ezt mondta. Kár, hogy erről őt magát, már nem kérdezhetjük meg. Izevaszán Hanának a nagy teremben kiterített és fehér lepelle letakart tetemére pillantott. Mie követte a férfi tekintetét, de képtelen volt megbirkózni egykori úrnője holtestének látványával. Összeszorított szemhéja alól egy köncsebb gördült végig az arcán. Szerencsétlen, Hana, gondolta Mie. Mindössze egy hétre a Yoshinobóval történt találkozás után Naosuke üzenetet küldött, hogy aznap a patkány órájában felkeresi a lányt. A nincsák korom fekete ruháikban, mely csak egyetlen csíkot hagyott szabadon a szemük vonalában úgy érkeztek, akár a sötét démonok. Hangtalanul és észrevehetetlenül. a ruháit magához szorítva egy sarokba húzódva nézte végig a miniszter halálát, mely gyors és könnyű volt akár egy lepkeszárny érintése. A férfi éppen levetkőzött, amikor az első ninja olyan nesztelenül, akár a párkányra felugró fekete kandúr megjelent az ablakban. Mia látta az érkezését, de Naosuke nem. A ninja habozás nélkül cselekedett, egyetlen gyorsvágással elmeccette a miniszter torkát, akinek kiáltani sem volt ideje. A gyilkos további három feketébe öltözött alak követte, akik karjaikkal metélni kezdték az élettelentestet. Mikor Mia megtudta, ez volt Yoshinobu utasítása. Ha egyetlen vágás végez a miniszterrel, a gyilkossággal akár mélyát is megvádolhatták volna, hisz egy alkalmas pillanatban még egy asszony is képes elvágni egy férfi torkát. De olyan sebeket okozni, mint négy kar gyilkos pengéje már nem lehetett volna képes. A lány először behunta a szemét, hogy ne lássa a mészáros munkát, ám később mégis felé fordította a tekintetét. Ő okozta ennek az embernek a halálát. El kell hátviselnie ennek a halálnak a látványát is. S elméjébe akkor egymás után bekúztak a nabesima palotában lemészáról családtagjainak képei. Nana és a szerencsétlen szolgák holtestének látványa. S lelkemélyén fel kellett fedeznie az űrt, amelyet a lelki ismeret furdalás hiánya okozott. Ennek az űrnek az érzése egyszerre volt rémisztő, ugyanakkor tökéletesen jogos. Náoszuk egy gyilkos volt, s százszor is megérdemelte a halált. Mikor a gyilkosok bevégezték a feladatukat, az egyik férfi, valószínűleg a ninják vezetője, intett Míjának. A lány közelebb lépett, a férfi pedig nem épp finom mozdulatokkal térdre kényszerítette a lányt, majd a füléhez hajolt. Ez most fájni fog, de ne aggódj, nem esik komolyabb bajod. A te érdekedben van szükség rá, hogy ne gyanúsítsanak bőrrészességgel. A férfi azzal felemelte a kezét, készen arra, hogy megüsse a lányt, amikor hirtelen kinyílt az ajtó, és megjelent benne Hannah. Akármilyen csöndben végezték is dolgukat a ninják, a lány meghalhatott valami ezt. vagy csupán az ópium megvonástól delíriumos álmai elől menekülve bolyongott a házban. Ki tudja. Hanna háló ruhájában álmatagon merett az elét áruló borzalmas jelenetre, és torkát velőt rázó hagyta el. Egy pillanat műve volt csupán. A ninja kezében egy fémes tárgy villant, s a következő pillanatban Hanatorkát átszelte egy csillagra emlékeztető korong, ami véres útját bevégezve a falba fúródott. Mie felkiáltott borzalmába, mire a ninja szeme dühösen megvillant, s kardja lesújtott a lányra. Mie így a szándékosnál súlyosabb sérülést szenvedett, talán a ninja a lebukástól félve az életét is kioltotta volna, semmibe véve a megrendelő parancsát. Bárhogy is, a felügyelő és a rendőrfőkapitány hamar arra a következtetésre jutottak, hogy a bérgyilkosok bizonyára Mia-val is végeztek volna, ha nem zavarja meg őket ideje korán Hana felbukkanása. Mi a feje felől tehát minden gyanuárnyékát elhessegette el szerencsétlen fordulat, hanem amikor a lány két nappal később magához tért, keserves sírásra fakadt. Sokkos állapota csak még tovább növelte a hatóság abbéli meggyőződését, hogy a sínzó ártatlan az ügyben. Senki nem sejtette, hogy mia nem az átélt trauma vagy vendége lemészállása taszított kétségbeesésbe, hanem szerencsétlen hána halála, akit bal szerencséje éppen abban a pillanatban sodort Mia szobájába. Nem kellett volna meghalnia, motyogta maga elé, amikor először meglátta a kiterített testet. – Hogy mondod? – kérdezte az akkor mellette álló Szecukó mama. Az asszony gonterhelten dörzsölte fájós nyakát Hána teste fölött. Rettentő napokat élt át az asszon is. Egy merénylet az ő házában, még ha sikerült is eltusolni. Hallatlan szerencsétlenség. Ha tudta volna, hogy az állarcos egy nap ilyen veszedelmet hoz rá, sosem hagyta volna, hogy betegye a lábát a házába, akármennyi aranyat fizet is. Szecukó felsóhajtott. Neki már vége volt Tamija, mondta végül. Úgy értem Hanának. Sosem tudott volna úr lenni a szenvedélyén, s végül útszéli szajhaként vagy egy nyomortelepen találta volna magát nincstelenül. Hisz hallhattad, hogy nyűszített éjszakánként fájdalmában. Az istenek kegyesek voltak, hogy megszabadították a szenvedéstől és a sorstól, ami várt volna rá. Milyen nem értett egyet az asszonynyal. Igaz, hanem valóban gyenge volt, s maga sem hitte, hogy valaha is képes lesz talprálni. De a halála nem az istenek rendelése volt. Mie okozta azzal, hogy a házba hívta a Bár Bárki tudja. Mie tudta, hogy az égiek szándéka kifürkészhetetlen. Talán Hana ezen életének akkor is ott kellett bevégződnie. De bárhogy is, ez nem változtatott az ő temésztő lelki ismeret fordaláson. Azt mondjuk majd Hana szeppukut követette, s elvágta saját torkát. Zárta le a témát Szecukó mama. Azután a szégyen után, ami az olyrán docsun érte, senki nem fog ezen csodálkozni. Köhintett megint Izeva, visszarángatva miatt az elmúlt napok emlékeitől a jelenbe. Tehát sem te, sem, Hana, sem szecószán nem ismerték a vendég, azaz az áldozat személyét. Nos, ez nagyban megkönnyíti a dolgunkat. S mond, emlékszel bármire abból az éjszakából? Mi a fejét rázta. Semmire nagy uram. Nos, ez a fejedre mért ütés után érthető is, szerencsét, hogy ébőrrel megúsztad azt az éjszakát. A hivatalnok még lefirkantott pársort egy egy ívpapírra, majd szedelőzködni kezdett. Az ajtóból azonban még visszafordult. – Egy jó tanács, Mia-san! szólt szigorúan. – Ha egy nap mégis sejteni kezdenéd, kitrejtett az a bizonyos állarc, úgy azt ajánlom, tartsd magadban ezt a felismerést. A saját érdekedben. Ezt cecukó is közölni fogom. De őt jól ismerem. Elég bölcsasszony ahhoz, hogy tudja, mely titkokat kell örökre magába temetnie. Remélem, te is elég okos vagy ehhez. Mélye bólintott, majd meghajolt a távozó hivatalnok felé, és magára maradt Hána földi maradványaival. Egy héttel később kihirdették a városban, hogy Iinaosuke merénylet áldozata lett a sóguni palot a keleti kapujánál. Gyalázatos módon lemészárolta egy maroknyi császárpárti sisi. A sógun börtöneiben raboskodott már jó néhány rebelli szonno dzsóista, akik már csak a halálos ítéletük végrehajtására vártak. Ezeket, miután nyelvüket kitépték, mint a merénylet elkövetőit nagy nyilvánosság előtt kivégezték. Ha ezek után Szecukó a sejteni is kezdte, ki volt a titokzatos vendégük, egy szóval sem említette míjának. A városra pedig némaság barult, az udvar által elrendelt gyász. Csak hogy a következő napon ezt a csöndet lárma és kiabálás zavarta meg. Felzúdult tömeg marajlása. A tíz lotus házának lányai aggodalmas arccal sereglettek a bordéi udvarára, amikor kezdetét vette a nyugtalanító hangzavar. Josivara kapuit a gyász napjaira lezárták, így senki nem akadt, aki a negyed öröm lányaival közölhette volna, mi folyik a városban. Szecukó mama, akárcsak a többi bordéi tulajdonos a kapukhoz sietett, hogy legalább Josivara őreitől kapjanak némi tájékoztatást. Masu, Osumi és Miya elkísérték a mamaszánt az Ómon ahol addigra több tucat rémült arcú örömlány tolongott. Ott megtudták, hogy a városban zavargások törtek ki, a vének tanácsa ugyanis a jelek szerint elszámította magát. Azzal, hogy énállósuk-e haláláért a Sonnojoin mozgalmat tették felelőssé, csak olajat öntöttek a parázsló tűzre. Az addig szunnyadó sisisejtek erőt merítve a merénylet állítólagos elkövetőinek bátorságából és a miniszter halálát égielnek tekintve megpróbálták elfoglalni a városkapukat. Megostromolták a sóguni palotát, és hivatalnokok, tanácsnokok házai ellen támadtak. Mia és a többiek a saját szemükkel látták a vörösen derengő eget Josivára falain túl, amely arról tanúskodott, hogy a városban több helyen is tűzütött ki. Az örömnegyed népe persze biztonságban tudhatna magát, s talán életükben először a lányok áldották a magas falakat, amelyek a forrungó várostól elválasztották őket. Aznap éjszaka azonban senkinek nem volt nyugodtárma, sem a tíz lótuszházában, sem a környező bordélyokban. Az éjszakacsengét lövések és puskaporos hordók robbanása is fölfölzavarta. Jelezve, hogy Macudaira tanácsnoknak igaza volt, amikor néhány hete azt mesélte Míjának, hogy a szonnozsuai mozgalom emberei az amerikai, az angol és a francia gáigyinoktól nyugati fegyvereket és lőport szereztek be. A felkelés három napon és három éjszakán át tartott. Josinobunak, bár tervei közt nem szerepelt a miniszter halálát követő lázongás, a kialakult helyzet is a kezére játszott. Azonnyomban visszahívták az udvarhoz, a sógun, minthogy még mindig kiskorú volt, személyesen kérte fel gyámjának. Visszakapta a vének tanácsában elfoglalt helyét és birtokait is. A bakufu jól tudta, az országon eluralkodni készülő káoszon egy erős kezű és éles eszű politikus lehet urrá. Erre pedig egyetlen megfelelő személy létezett. Tokugawa Yoshinobu, akinek valóban szép számmal maradtak hívei Iinaosuke tisztogatása után is. Jó két hét múlva végül helyreállt a városban a rend. Yoshinobu jól szervezett csapatai, akiket azonnal a városba vezényelt, hamar úr lettek a fejetlenségen, s Yoshivara újra kinyitotta a kapuit. A negyedbe már aznap visszatért Asukasan is, hogy kinyissa üzletét. Mia, amikor meglátta, hogy az ajtóban újra lengedezik a Noren, jelezve, hogy a bolt ismét kitárta a kapuit, azonnal belépett a helyiségbe. Nem látta Aszukaszant azóta, hogy az átadta neki a Yoshinobu üzenetét rejtő íródobozt. Az idős férfi feltekintett, és szürkés szemében egyszerre tükröződött elismerés és csodálat, ahogy mi járna nézett. A férfi bizonyára jól tudta, miféle szerepet vállalt a sinzó a miniszter meggyilkolásában. Eljöttem azért, ami az enyém, jelentette ki mi határozottan. Azt mondták, öntől megkapom, ami a szolgálataimért megillett. Ászuka szeme egy pillanatra elfelhősödött, és mélye szíve összeszorult. A férfi szavai azonban hamar megnyugtatták. Két nap múlva hajnalban, ugyanott, a teaházban, ahol először találkoztál vele. Mélye szeme felragyogott. És ott lesz ő pontosabban az, amit nekem ígértek? Ászukaszán hunyorogva nézett a lányra gyermekem ezt nem tudhatom. Nekem mindössze annyit üzent, jól tudott kicsoda, és ha fölkeresel, adjam át neked ezt az utasítást, őt pedig értesítsem, hogy itt jártál. Értem, Aszukassan, mondta Mia, alig tudva elrejteni a mosolyát. És köszönöm. Kisietett a boltból, és olyan könnyű léptekkel szaladt a tíz lótusz házáig, mint még sohasem. Biztos volt benne, hogy a kérdéses hajnalon a szegényes kis szobában Antoni vár majd rá. Mia a következő két napban úgy érezte, csigalassúsággal telnek a percek. Szerelme és a vágyott szabad élet közelsége minden pillanattal tovább fokozta türelmetlenségét. Figyelmetlen lett, és szétszórt a vendégekre, akik nagy örömmel tértek vissza a bordéba, alig figyelt oda. Az utolsó nap éjszakáján szinte le sem hunyta a szemét, és már jóval hajnal hasatta előtt összecsomagolta a legfontosabb holmiait egy kis batyuba. Ki tudja, talán már vissza sem tér a bordéba többé. Mielőtt az apjától kapott íródobozt is elcsomagolta volna, felnyitotta, s elővette az aranygyűrűt, amit még Antoni-tól kapott. Az ujjára húzta. Azt akarta, hogy kezén viselje, amikor a férfi először meglátja, hogy tudja, lélekben sosem szűnt meg a mennyasszonyának lenni. Mielőtt végigosont a verandán, keresztül vágott az udvaron, majd honokó szobája elérve lelassította lépteit. Zsákját Obia alá rejtette, fölemelte a kaput elzáró rudat, majd kilépett a házból. A derengő fényben még senki nem járta az utcákat. Mia, bár remek tájékozódó képességgel volt megáldva, néhányszor elvétette az utat, így a nap első sugarai már elérték a horizontot, mire megtalálta a kis sikátort, ahonnan a teaház hátsó szobájába vezető udvar nyílt. A zsigereiben érezte, ahogyan Antoni minden lépéssel közelebb kerül hozzá, így a sikátorba lépve nem ügyel többé lépteire, futásnak eredt és szinte feltépte az udvarba vezető kaput. Felszaladt a lépcsőkön és egy mozdulattal elhúzta a rozogassó a Shoji ajtót. – Anthony! – kiáltotta. De odabent nem Antoni várt rá, hanem Yoshinobu. Ugyanúgy, hátát az ajtónak fordítva, az ébredező utcát kémlelve, mint első találkozásuk alkalmával. A férfi megfordult a lány beléptére, akinek arcáról azonnal lehervadt az előbb még az beragyogó mosoly. Hol van, Antoni? kérdezte a lány nem is gondolva a megfelelő üdvözléssel. Tudom, hogy rászámítottál, felelte Yoshinobu szomorkás mosolyjal. És sajnálom, hogy csalódást kellett okoznom. Hol van? ismételte meg milyen a kérdést. Örülök, hogy jól vagy, tamiya folytatta a férfi. Aggudtam érted. Az embereim a kelletténél komolyabb sérülést okoztak. Örülök, hogy végül felépültél belőle. Yoshinobu tekintete Mia homlokára kalandozott, ahol még mindig látszott a csapás okozta heg. A lány megrázta a fejét, és kiszabaduló hajfürtjei eltakarták a sebet. – Ez nem érdekes! – szólt ingerülten. – Inkább azt áruld el, hol van ő! – Mindjárt mindent elmagyarázok! – csítította a lányt a férfi. – Foglalj helyet, kérlek! – Nem akarok leülni! – makacskodott miya. Én teljesítettem az alkurámeső részét, és most rajtad a sor! Éppen ezért jöttem el személyesen, mondta a férfi. Tartozom neked ennyivel, hogy az én számból halld, amit hallanod kell. Mia nem kérette tovább magát. Térde ugyanis megremegett, képtelen volt tovább állva maradni. Elgyengítette a különös, szinte szánakozó tekintet, amivel Yoshinobu méregette. A férfi letérdelt vele szemben. Igazad van, Tamiya. Kezdte nagy levegőt véve a férfi. Valóban teljesítetted az alkú rádeső részét, s most rajtam a sor, hogy így tegyek. De bármennyire sajnálom is, ez nem lehetséges. Mélye torkából elfúló nyögés szakadt fel. Tehát hazudtál nekem? Szűrte összeszorított fogai közt könnyeivel küzdködve a lány. Csak kihasználtál! Kihasználtad, hogy megismerted a titkomat, hogy segítsek megszabadulni az, az átkozott Náoszukétól! Csak nekem köszönheted, hogy a nincsáid rajta üthettek a miniszteren. Hogy süllyedne a pokolfenekére az összes politikus, hadúr, nemes és az összes férfi! Milyen reszketni kezdett dühében, mire a Yoshinobu csitítólag emelte fel a kezét. Sosem hazudtam neked, tamiya Hallgas Hallgass végig, kérlek. Valóban tudom, hol van Anthony Pearson. Azaz, hogy tudtam. Nem sokkal a Harry szerződés aláírása előtt az apjával együtt Edóba költözött, Pontosabban Yokohama-ba, ahol már kialakítottak egy kolóniát az idegenek számára. Az ifjú nagy szolgálatot tett nyelvtudásával mind a bakufunak, mind az idegeneknek a tárgyalások során. és itt is marasztalták őket. Akkor tehát itt van? élet fel újra miában a remény. Itt, Edo-ban! Yoshinobu lesütötte a szemét. Különös, kifürkészhetetlen dolog a végzett, szólt a férfi. Gyakran azt hisszük, ismerjük rendeltetését, de az égiek mindig tartogatnak számunkra meglepetést. Ne legesz nekem a végzetet, fakad kiméje. Többé ne! Azt akarom tudni, hol van Antoni, hogy vigyél el hozzá! Hallgass végig! Azért beszélek neked a végzet kifürkészhetetlenségéről, mert hiú voltam, amikor azt hittem, ismerem a rendeltetését. Azt hittem, mindent tökéletesen kiterveltem, hogy elveszeltsem Naosukét anélkül, hogy téged vagy magamat veszélybe sodornálak. Csak hogy nem számoltam a vének tanácsának büszkeségével. Nem gondoltam, hogy a miniszter halálát a sisikre és a császárpártiakra fogják majd. A város, sőt országszerte kitört lázongással pedig végképp nem. Yoshinobu egy pillanatra megdermett. Az utcáról kiabálás hangjai szűrődtek be a szobába. Két férfié, akik veszekedtek. Bizonyára csak két hajnali vigadozók lehettek, s hangjuk lassan el is halt a távolban. Josinobu fellélegzett, miért pedig így folytatta? Pedig mindez a hasznodra vált szakította félbe mi, éreketten. Hisz a sógun fordult segítségért, hogy állítsd helyre a rendet. Alaposan meggyorsította ezzel a hatalomba való visszatérésedet. Ez igaz, igaz. Mégis én az országot a béke felé szeretném vezetni, nem pedig a pusztulásba. De nem láthattam előre, hogy az országban a miniszter halála ekkora felzúdulást fog okozni hogy lemészárlásra feltüzeli a sisik vérét. Azt pedig végképp nem, hogy... Hogy? kérdeztem ami után Yoshinobu hirtelen elhallgatott. Azt pedig végképp nem sejthettem, hogy az idegenek iránt érzett gyűlölet is lángot vet a népszívében. Naosuke, aki a kezdetektől a gaijinokkal való megegyezést támogatta, a védelmében részesítette őket. Azzal, hogy meghalt, nos, a sonnojo tagjai a sisik, de még az egyszerű emberek is úgy látták, hogy eljött az idő. Hogy eljött az ideje, hogy kiseprűzzék az országból az idegeneket, akik megbecstelenítették az Istenek földjét, akik ránk azt a botrányos Harry szerződést, akik szembesítettek saját gyöngeségünkkel. Milyen nagy levegőt vett. Lelkeméjén érezte, miféle szavak hagyják el hamarosan Yoshinobu száját. Nem is tévedett. Sajnálom, Tamie. De a felkelők elpusztították a kolóniát, ahol a gaijinok éltek. Felperzselték. Felperzselték, és lekaszaboltak mindenkit, akit ott találtak. Nem, nyőgte Mia elhalón, egyet csak a fejét rázva, mintha el nem hangzottá tehetni az elhangzott szavakat. Sajnálom, folytatta a férfi. Sokan a gaijinok közül még időben menedéket kerestek a követségükön, a tozennyi templomban. De Antonissán nem volt köztük. A házuk pedig a földdel vált egyenlővé. Csak néhány elszenesedett holtestet találtak a romok között. Nagyon sajnálom, Tamiya, de a te idegen szerelmed is köztük volt. Mia csak lassan fogta fel a hallottak értelmét. Hirtelen azonban úgy érezte, mintha kitéptek volna egy darabot a szívéből. Mert hiába is próbálta elfelejteni Antonit. A férfi mellett megél csodás szerelmet. A tudat, hogy a férfi valahol él és lélegzik ugyanazon nap alatt, ami rá is ontja fényét. Nos, ez a tudat számára olyan volt, mint egy titkos kincs. Egy titkos gyógy és sebzett lelkére. Még akkor is, ha Yoshinobu felbukkanásáig nem remélte, hogy valaha is viszont látja az életben. Mia... Egyszer már Rokuro halálának estején elvesztette Antonit, majd amikor hiába kereste a Nagasaki kolónián, megint elröppent a közeléből. S most harmadjára veszíti el a férfit, akit szeretett. Ezúttal végleg. Mie nem sírt. Szótlanul fölemelkedett ültéből, s mint egy gyönge, zsinórokor rángatott bábfigura, öntudatlanul indult meg az ajtó felé. Várj még, szólt utána josinobu. A gaijin halála nem változtat azon a tényen, hogy tartozom neked. Mond, mit kívánsz, ha akarod, már holnap kihozatlak Joshi varából. Mia üres tekintettel nézett vissza a férfira. És mégis mihez kezdenék, mondd. Nincs már hová mennem. Nincs miben bíznom. Mia újra az ajtó felé fordult, ám Yoshinobu megint visszatartotta. A lánya táncoló szitakötőből. Nagura, tud, hogy jól van. A házamba vitettem, ahol egykori dajkán vette szerető gondoskodásába. A bordély tulajdonosát, azt a górót pedig eltávolítattam Nyosivarából. A táncoló szitakötő lányai nem szenvednek többé kegyetlenkedéstől. Nem volt hát hiába való a szolgálatod. Mie bólintott. Köszönöm. Köszönöm, hogy ezt elmondtad, nagy uram. Két héttel később nagy ünnepségre készülődtek a tíz lótusz házában. Mia hivatalos Jodi Bashivá avatására. Szecukó úgy döntött, Mia a legalkalmasabb arra, hogy elfoglalja az eltávozott Hana helyét, mint a ház második büszkesége. Ószumi azóta nem állt szóba Mia-val, ami bár fájt lánynak, nem érintette meg különösebben. Annyi veszteség után egy barát elvesztése már csak karcolás volt, kardok a lelkének. Pedig ő maga is boldogabb lett volna, ha Szecukó mama Ószumit, és nem őt részlelteti ebben a kitüntetésben. De a Bordéhez tulajdonos nője máshogy döntött. Bizonyára még mindig neheztelt Ószumira, miért segített Hanának eltitkolni ópium függőségét, vagy talán csak miért tehetségesebbnek ítélte nála. Hisz végtére is halála előtt a ház legjobban fizető vendége, az állarcos is őt választott a szerelmi játékai társul. Mia mégsem tiltakozott a döntés ellen, azt ugyanolyan rezignáltan fogadta, amilyen közönnyel az élete hátralévő napjait tervezte elviselni. Többé már semmi nem érdekelte. A jóst tévedett. Ő nem az égiek, nem a végzet eszköze, csupán azok játékszere. Egy játékszer, akivel az égiek csúfot űznek. Olykor egy pillanatra fölfölbillentik sötét élete előtt a függönyt, amely mögött a fény, a ragyogás, a szerelem és a boldogság várja. Csak hogy azután a magány és a kétségbeesés és vaskapuja döngve záródjon be előtte. Mia lemondott arról, hogy saját sorsának irányítója legyen. Úgy döntött, hagyja, hogy az élet sodorja, amerre akarja, mint ahogyan azt is beletörődően engedte, hogy a ház udvaron sürgölődő lányai ruháját, sminkjét és frizuráját igazgassák. Mia személyek körül ugyanis Szecukószán akkora hűhó csapott, hogy a lány szobájában már el sem fértek a leendő jodibási előkészítésében résztvevő lányok. Ne vágj ilyen keserű arcot, Mia kérlek! Szólt a bordély tulajdonos új kedvencéhez, hisz gyönyörű napunk van, amely ma a teddicsőségedre ragyogott fel. Gyönyörű nap, gondolta mélyekeserűen, de azért csak feltekintett az égre. A márciusi égbolt aznap valóban ragyogott, mindössze néhány bárányfelhő úszott keresztül a vakító kékségen. A tavasz ígérete már a levegőben érződött, egy könnyű szellő a szérmaikat bontogató cseresznyevirágok illatát is magával hozta hamarosan itt a szakura ünnepe. Egy kis felhőpamacs ekkor lomhán tovább búszott az égen, s mia arcára a tavaszi nap fényevet Ebben a pillanatban azonban kivágódott a bordéi ajtaja, és tíz fölfegyverzett szamuráj csörtetett be rajta. A rendőrfőkapitány Izavasan vezette őket. Na de Izavasan-a! Hördült fel Szecukon ma felismerve a katonák élén érkező hivatalnokot. Mégis miféle viselkedés ez? Fegyverrel még te sem léphetsz be Josivára területére. De igen, ha hivatalos minőségemben járok el. Mordult rá az asszonyra a férfi, majd Míjára mutatott. Ez az asszony itt velünk jön. Milyen rémülten pislogott Izavára. Egek, mi történhetett? Na de, hebegett Szecukó, ma lesz a Jodi Basivá avatása. Hamarosan tömegek tolonganak majd az ajtó előtt, hogy teljes díszében láthassák. Annál inkább érdeket, hogy diszkréten vezessük el. Kövess asszony. Vetette oda Míjának. A ház előtt vár egy hortszék, abban visszük a kihallgatásra. Kihallgatásra? Rémült meg Míjá. De hiszen, ha az állartos haláláról van szó, mindent elmondtam, amit tudtam. Ne vitatkozz, velünk jössz önként, vagy erővel kell kirángassalak a kapun. Míjá remegő érdekkel, de engedelmeskedett, s elhaladta kezeit tördelő Szecukon mama mellett. Na de mikor hozzátok vissza? kérdezte a mamaszan. Ugye visszaadjátok nekem őt? A rendőrfőkapitány durván rámordult. Te se köty, ha nem akarod, hogy az egész kupleráit bezárassam, amiért gyilkosokat rejteget. Gyilkosokat? Kiáltott fel a mamaszán, de a férfi ügyet sem vetett rá. Megragadta mély karját, és a szamurályok gyűrűjében kivezette a ház elé, ahol valóban egy szék várt rá. Miután betuszkolták, két-két katona megragadta a járművet, a többiek pedig közrefogták, úgy indultak meg vele Josivára utcáin. Mia a kocsiméjén halkfoházba merült az égiekhez. Nem sokáig könyöröghetett azonban hozzájuk. Miután elhagyták Josivarát, varát, Nínumbási felé vették az irányt, majd az üzleti negyedet elhagyva a város szélén álló, erdőszerű épület előtt megálltak. Mia kipillantott a hordszék rácsos ablakán. Vastag, embermagasságú falakat látott, de a következő pillanatban vissza is hőkölt a rácsozattól, s kezét a szájára szorította. Orrát émeítő bűs csapta meg. Egy súlyos vaskapu kitárult, a hordcéket újra megragadták a katonák, s hamarosan Mia egy szögletes udvar közepén találta magát. S meg is találta a bűzforrását. A danmacsó a retteget sóguni börtön kellős közepén állt, ahol régi szokás szerint a természet erejének és a dögkeselyüknek kiszolgáltatva hagyták heverni a kivégzettek holtestét. A rothadó tetemek között a sógun igazságszolgáltatásának rettenetes megnyilvánulása, a kegyetlen kivégzési módok elborzasztó tárháza sorakozott fel az ájulás szélén álló mielőtt, előtt. Az apagyilkosok keresztre feszítve, az árulók elevenen elégetve, a pitianer bűnözők és az orgyilkosok kettéfűrészelve, Valamennyi megcsonkított, felismerhetetlen test ott hevert a lefejezett nemesek és azon szamurályok tetemei között, akiknek megengedték, hogy szeppukúval vessenek véget életüknek. Ez a kivégzőtér volt hát a szörnyűszak forrása, amiben belevegyült az udvar szélénásod közös latrina bűze. Elviselhetetlen téve a lélegzetvételt. vételt. sóbáványá merett az iszonyattól, s egy lépést sem tudott volna tenni, ha a szamurályok nem kezdik taszigálni az egyik távolabbi épület felé. A lány sötét szűk folyosókon vezették keresztül, majd belökték egy ajtón, amit nyomban rá is reteszeltek. Mie egy dohos ablaktalan lyukban találta magát, ahol a kinti kellemesen hűs idődacára elviselhetetlen volt a meleg, amit csak még kibírhatatlanabbá tett a falakból párolgó doh, és mi az ma nehéz levegője. Nem hiába mondták, hogy ha valaki beteszi a lábát a demmacsó lába, onnan nem kerül élve. Ha egy rab nem a vesztőhelyen végzi, azzal rövid úton az elviselhetetlen levegő és a betegségek végeznek. Kivéve persze azokat a rabokat, akiket a börtön egy kivételezett személyek számára fenntartott részében helyeztek el. Főként nemesek és olyan közemberek számára, akik csak kisebb kihágással vonták magukra az igazságszolgáltatás haragját. No és a nőknek. Hogy mi ját, neme ellenére ebbe a nyomorúságos odúba zárták, nem sok jóval kecsegtetett. A lány leroskadt a földre, és megpróbált mélyeket lélegezni, anélkül, hogy rosszul lett volna. Igyekezett rendet teremteni a gondolatai között. A rendőrfőkapitány gyilkosságot emlegetett, tehát csakis Naosuke halála miatt kerülhetett ide. Ami azt jelenti, hogy Yoshinobu is lelepleződött. Alig, ha nem ide zárták őt is valamelyik cellába, miután Miyát beárulta. Ez pedig egyet jelent, hogy itt a vég. A vég, ami a legszörnyűbb arcát mutatja majd, ebben a lány biztos volt. Nem, ezt nem lehet. Ő ezt nem bírná ki. Kétségbe esetten nézett körül a cellában, hátha talál valamit, egy módot, egy ötletet, hogyan vessem még idejében véget az életének. Ekkor eszébe jutott valami. Gyönyörűen elkészített frizurájához nyúlt, amelyet díszes csatok, köztük egy hosszú hegyes hajtű díszített. A hajtő egyik végén egy kövekkel kirakott pillangó díszelgett, szúros végétől pedig mives kis kupak védte viselőjét, nehogy megsebezze magát. Ahhoz azonban elég erős és hegyes volt ez a tű, hogy milyen a torkába döfhesse. Sajnos későn érkezett a gondolat. A következő pillanatban kitárult az ajtó, és belépett rajta egy fölfegyverzett szamuráj, egy idősebb, szemlesütve érkező asszony társaságában. A nő egy szürke, durva szövésű kimonót tartott a kezében, s az örfigyelő tekintetétől kísérve nyomban vetkőztetni kezdte miát, megfosztva obiától, ruhájától és fejdíszétől. Milyen szomorúan nézett a pillangós tű után, amely eltűnt a szamurály kezében tartott ládában. Csak az alsó kimonóját hagyták a lányon, majd az asszony odavetette lábához a szürke ruhadarabot, s mélye újra magára maradt. A következő két napban mindössze reggel és este tárult fel a cella ajtaja, amikor egy őr félig főtrist és sováposzta levestett le a fogójelé. elé. De nem volt étvágya. Tudta ostoboságot tesz, hogy ha hagyja magát a végső próbatétel előtt elgyengülni, de képtelen volt az ételre nézni. A ráváró rettenetes sors gondolata vasmarokkal szorította össze a torkát. Végül a második nap estéjén az őr nem ételt, hanem parancsot hozott. Gyere velem, mondta. A rendőrfőkapitány és a tanácsosok már várnak. Mit? kérdezte Mia évetegen. Mit akarnak ők tőlem? Egyelőre csak szembesíteni a vádlóddal. Mi azonban képtelen volt megmozdítani elgémberedett tagjait. Napok óta mást sem tett, mint mozdulatlanul feküdt összegömbölyödve azon a kevés mocskos szalmán, amit fekhelyéül szántak. Végül az őr rángatta talpra, aki jóformán úgy vonszolta keresztül az udvaron, mint egy élettelen ronybabát. Viszont Mia most legalább időben össze tudta szorítani a szemét, hogy ne kelljen megint szembesülnie az udvaron heverő borzalmakkal. Közben az őr szavai víz a fülében. Tehát a vádlójával szembesítik. Igaza volt hát. Yoshinobut elfogták, és ő nem habozott a hatóság kezére adni tettestársát. Az őr megállt egy magas, rácsos ajtó előtt, amit kinyitott, belökte rajta, majd térdre kényszerítette mi oda ment egy hosszú, alacsony asztal mentén komor fekete sejem kimonójukban különböző korú férfiak ültek sorban, s az asztal egyik rövidebbik végén térdelve Mie felismerte a rendőrfőkapitány Izavát is. Hajolj meg a vének magasságos tanácsa előtte lány! Hallotta az őrhangját Mie, és ő gépiesen engedelmeskedett. Mikor fölemelkedett, tekintetét végigjáratta az előtte sorakozó férfiakon. S hirtelen a lélegzete is elakadt. Yoshinobu tényleg a teremben volt, de nem mint vádlott. Ott ült a tanácsnokok között, hivatala minden jelvényével ékesítve. Szemét lesütve, ölében összekulcsolt kezére merett. Nem nézett miya de a lány látta, hogy mélyen és zaklatottan lélegzik. Miya ekkor figyelt fel egy másik alakra. Közvetlenül az asztal előtt egy csíkos kimonót viselő asszony térdepelt lehajtott fejjel. Gyere közelebb, asszony! Szólt Izava mélyához. A lány nem bízott tagjai erejében, a földön kúszott közelebb az asztalhoz, majd ismét meghajolt. Most, hogy közelebb ért az asszonyhoz, háta mozgásából látta, hogy az reszket. Izava szám most hozzáintézte szavait. Nos, asszonyság, ez volna a lány a tíz házának oly akiről beszéltél nekünk? Az asszony lassan fölemelte a fejét és megfordult. Mia tekintete Honokó véreres szemének pillantását keresztezte. Az asszony kifejezéstelen arccal merett a lányra, majd újra lehajtotta a fejét. Igen, ő az, nagy uram. Akkor ismételd meg az ő jelenlétében, amit nekünk az előbb elmondtál. Honokó csak lassan, akadozó nyelvvel kezdett mondandójába. Milye gyanította, hogy az utóbbi napokban ő is a dám nemcsó vendég szeretetét élvezte, noha tiszta ruházata alapján, annak kellemesebb szárnyában. A hely nyomasztó hangulata azonban így is megviselhette az asszon idegzetét, aki beszélni kezdett. Mint azt a méltóságos tanács is tudja, Naosuke minisztert nem a sóguni palota kapujában gyilkolták meg, hanem a bordéban, aminek én is szolgálatában állok. Éppen akkor, amikor ezzel a lányjal töltötte kedvét de senki nem gondolta volna, hogy Tamijának köze van a sajnálatos esethez. Ám egy hajnalon, nem sokkal a miniszter halálhírének bejelentése után látta Miját kiosonni a házból. Követtem. Követte egészen Josivara egy szegényes teaházáig, aminek hátsó szobájában egy férfi várta. Ott Míja a fizetségét követelte, amiért segítkezett a miniszter meggyilkolásában. Valamiféle idegen férfiról is szó volt, de a nevét nem értettem, sem azt, hogy mi lehet a miniszter meggyilkolásához. – És azt a férfit? – szakította félbe Honokót az egyik tanácsos. – Mármint azt, akivel a lány találkozott. Láttad is? Láttad az arcát? Honokó a fejét rázta. Csak a hangját hallottam, nagy úr. – Ha tehetem, megvárom, amíg mindketten elhagyják a szobát, hogy kilessem kilétét. De… Két részeg matróz éppen akkor vetődött az utcába, hangosan veszekedtek, jobbnak láttam hát, ha gyorsan távozom. Honokó hangja ekkor hirtelen határozottabban kezdett csengeni. – De biztos vagyok abban, hogy a lány bűnös – folytatta. – Tisztán hallottam. Kihasználtad, hogy megismerted a titkomat, hogy segítsek megszabadulni az átkozott Nausukétól. – Csak nekem köszönheted, hogy a ninzsáid rajta üthettek a miniszteren. Szó szerint ezek a szavak hagyták el a lány száját. A tanácsosok egy emberként fordultak Miya felé. – Igaz ez, lány? Ez az asszony igazat szólt? Miya nem akart hazugsággal foltot ejteni becsületén. Különben sem lett volna értelme a tagadásnak. Ha valakire már csak a gyilkosságnak az árnyéka is vetül, az úgysem hagyja el élve a dám nem csót. – Igen, igaz – szegte fel a fejét Miya. A férfiak felszisszentek. Miya szemes sarkából nobut figyelte. A férfi mély lélegzetet vett. Nos, morogta Izeva, majd az ajtóban posztoló őre tekintett. Ezt az asszonyt, a járítét visszakísérheted a szobájába. Honokó többször mélyen hajbókolt a tanács előtt, majd fölemelkedve hátrálni kezdett. Mentében gyűlöletteli pillantást vetett miára, majd arcán elégedett mosoly terült szét. Oka is lehetett az elégedettségre. Szégyen teljes titkának egyetlen ismerőjére valószínűleg halál vár. Mia nem méltatta arra az asszonyt, hogy pillantását viszonozza. Nos tehát, folytatta Izava, miután Honokó távozott. Nem tagadod, hogy bűnrészességet vállaltál a miniszter meggyilkolásában? Nem, nem tagadom, szólt Mia bátran. És ha kell, újra megtenném, mert e megérdemelte a halált. Mégis mire felbeszélsz így módon az ország néhai nagyhatalmú uráról? Hajolt előre Izevaszán. Nem értem, miért szorul ez bővebb magyarázatra. Vonta meg a vállát Mie. Jól tudom, nagyuraim, hogy közületek többen is szenvedtetek Naosuke elnyomásától. Többetek családját sújtotta az Ansei tisztogatás. Naosuke épp úgy a ti ellenségetek volt, mint az enyém. Az egyik a legfiatalabb tanácsos felhorkant. Jó, hogy azt nem mondott, hálásnak kellene lennünk neked. Mie szeme összeszűkült. Pedig közületek legtöbben azt, hogy ma itt ülhetnek a miniszter halálának köszönhetik. Az előbbi tanácsos dühösen felsziszent, de egy idősebb férfiú, valószínűleg a legvénebb valamennyi tanácsos közül csendre intette. Mégis, kezdte az aggastyán szemében őszinte érdeklődéssel, mit értesz az alatt, hogy a miniszter a te ellenséged volt? Ugyan mi köze lehet egy olyrának a nagyhatalmú I. Nausuki-hoz? tudta, hogy eljött a pillanat, amikor a tanács elé kell tárnia az igazságot. Mert én nem voltam mindig Oiran nagy Az én nevem Nabesima Tamiya, Asakura Joritomó szamurái lánya vagyok. A kegyetlenül lemészárolt Nabesima családtagja, aki csak balsorsa vetett Josivara falai közé. – Miket beszélsz? – kérdezte elhülve Izavasan. – Az igazat. Én Nabesima Hóri, a klán örökösének felesége vagyok. Pontosabban voltam, amíg a miniszter hordája rajta nem ütött a palután, lemészárolva benne minden teremtett lelket. Egyedül én éltem túl a vérengzést, amiután után jöttem. A végzet pedig utambasodort egy férfit. Egy férfit, akinek révén beteljesíthettem a bosszúmat. A tanácsosok összenéztek. A Nabesima család tragédiájának híre valamennyiünkhöz eljutott, folytatta az idős tanácsos. Nem az ők lányuk volt az egyetlen, amely hasonló módon tűnt el a földszínéről, hanem van bármiféle bizonyítékod arra, amit állítasz, hogy te is egy nebesima volnál. Mély a komorral lehajtotta a fejét. Nincs, nagy uram. Azt hiszem, ez az ügy szempontjából lényegtelen, vette vissza a szót a fiatalabbik tanácsos. Meggyőződésem, hogy a lány hazudik, de ha mégsem, akkor is egy gyilkosságról van szó, amiért bűnhődnie kell. Különösen, hogy a jó tevődet segítette át a túlvilágra, a sama mondta gúnyosan a tanácsos. Azt, hogy korod dacára itt ülhetsz, a miniszternek köszönheted, de ne aggódj, hamarosan a helyedre kerülsz, a hivatalnoki szamár létre aljára. A fiú egyébként igencsak kegyetlen pillantása összeszűkült. Tudom, hogy hamarosan én is, Nobojuse és a többi tanácsos sorsára jutok. Felelte ingerülten. De egyelőre itt vagyok, és követelem a gyilkosság megtorlását. A gyilkosságét, aminek a megrendelője nagy hatalmú ember lehet. Számunkra tehát életbe vágó, hogy ismerjük kilétét. Áruld el, hát lány. ki volt a felbújtód? Ha kiadod nekünk, szavamra meghagyjuk az életed. Milye egy szavát sem hitte a sunyi tekintetű fiatalembernek. Ismét felemelte hát a pillantását, és úgy felelt. Azt nem tehetem, nagy uram. Én nem vagyok áruló. Az ország vezető hivatalnokának meggyilkolása igenis árulás, zengte az ifjú. egy gyilkos volt, vágott vissza Mia, de az idős tanácsos csöndre intette. Naoszuke miniszter Imáron az égiek kezében van. Hanem te lány, abban ennek a tejfölös szájúnak igaza van, tudnunk kell, ki volt egy gyilkosa. és ha nem adott ki nekünk önszántadból, kénytelenek leszünk kínzással megoldani a nyelvedet. Mia összerezzend. Az udvaron felvonultatott kegyetlen kivégzési módokat látva el tudta képzelni, miféle szenvedés várhat rá. De akkor sem lesz árulóvá, különben is. Mi értelme volna Joshinobut is magával rántania? Az egyetlent, aki még segíthet rajta. Hisz megígérte, megígérte, hogy a segítségére siet, ha rávetül a gyanú Akkor sem fogok beszélni, nagy uram. Felelte több bátorsággal a hangjában, mint a lelkében. Viszont egy valamit szeretnék még a tudtotokra hozni. A Tíz Lótusz házában senki, se sem más nem volt részese a merényletnek. A történtekért csak is én vagyok a felelős, és a férfi, akinek nevét az életem márán sem fogom elárulni nektek. Az aktanácsos lemondandóan sóhajtott. Van még valakinek kérdése a fogolyhoz? Kérdezte végig tekintve társain, majd pillantása megállapodott Yoshinobon. Yoshinobu Sama? A megszólított végre felpillantott, s néhány pillanatig kifürkészhetetlen arccal vizsgálta Míját. A lány állta a pillantását, végül a férfi egy kézmozdulattal jelezte, hogy nincs kérdése a vádlothoz. Míját visszavezették a cellájába, ahol már várta a szokásos adag rizs és leves. Mi ezúttal az utolsó morzsáig eltüntette az ételt. Az események sodrában ugyanis fordulat állt be, amit józan fejjel kellett átgondolnia. Mindez idáig azt hitte, Josinobu maga is a börtön fogja, és rá is a kivégzés vár. De nem. Mie az álnok honokónak köszönheti szorult helyzetét, s Yoshinobu továbbra is sérthetetlen, és ismét hatalma teljében tündököl. Azaz van még remény a menekülésre. Ha a férfi állja a szavát, kimenekíti a börtönből. Az aprócska fénysugár dacára, ami beragyogta a sötét cellát, a lány összerezzent valahányszor nyílt zárkája ajtaja. Egyre retteget, mikor jönnek érte kínzói, hogy végre vallomásra bírják. De csak az ételt hordó őr bukkant fel cellájában, illetve olykor az első nap látott asszony is felfelbukkant, hogy kiürítsa a Mia számára illemhelyként szolgáló bádogedényt. Mia így egy nap többször is átélte a rettenet, majd a megkönnyebbülés pillanatait. Hanem mindez a tortúra semmiség volt az éjszaka borzalmaihoz képest. A sötét csendet majd minden éjjel átszelték a kínzásra ítélt foglyok kiáltozásai. Milyen még azt is el tudta képzelni, hogy ezeket a szerencsétleneket csak azért gyatrik halló távolságban a cellájától, hogy az ő ellenállását megtörjék. Gyakran kerülgette rosszulét, miközben fülére szorított kézzel hiába hívta egészen hajnalig a megváltó álmot, mely végre elzárja előle a szerencsétlenek veszékelését. Így telt el egy hét, s mélye feladta a reményt, hogy egykori szövetséges megmentésére siet. Könyörgök, istenek és őseim szellemei. Fohászkodott egy este, mikor elgyengülve és elcsigázott idegekkel összekuporodott a szalmával hintett padlón. Segítsetek, hogy mielőbb véget érjen ez a rémálom. Szabadítsatok meg végre a szenvedéseintől. Aznap nem hatoltak el hozzá a kínzókamrából feltörő fájdalom kiáltások. Milyen mégsem tudott aludni. Érezte közel az idő, amikor szembesülnie kell az elkerülhetetlennel. Nem is tévedett. Már hajnal felé járt az idő, amikor kinyílt a cella ajtaja, és ezúttal nem egy, hanem két fölfegyverzett lépett be rajta. Itt az idő, hogy megtörjük a makadságod, szólt az egyik, s ha az elmúlt éjszakákon nyitva tartottad a füle, tudhatod, mi vár rád. Ez az utolsó esélyed, hogy önszántatból vallomást tegyél. Milye képtelen volt megszólalni. Mindössze arcát koszos kimonója ujjába rejtve sírásra fakadt, miközben kétségbe esetten rázta a fejét. A két őr néma pillantást váltott, majd talpra rángatták a lányt. – Ne! – kiáltotta Mia a két őr között vergődve. – Ne, kérlek, kegyelmezzetek! Ne tegyétek! Nem bírom ki! De a két őr csak vitte és vitte mia végig az embermagasságú falak mentén, a börtön egy távoli épülete felé, amelynek ablakain világosság szűrődött ki. A lány tudta, hogy ott az elviselhetetlen szenvedés vár majd rá. Abból, ami ezek után történt, Mia csak sötét árnyak suhogását és éles kardok villanását érzékelte csupán. A ninják ezen az éjszakán is, akár csak a tíz lótusz házában való felbukkanásukkor árnyakmódjára érkeztek, s egy szempillantás alatt elmetszették a két örtorkát. Mia döbbenten meredt a mellette fekvő két holtestre, akik az előbb még őt vonszolták a kínzókamra felé. Szétnézett a támadók után kutatva a sötétben, amikor egyszer csak előtte termett egy maszkréseiben feltűnő szempár. A következő pillanatban egy roncsomó állt a torkába kúszó kiáltás útjába, s felpeszkelt szájában kötél feszült meg. Majd elsötétült a világ. Az egyik ninja zsákot dobott a lány fejére, s a következő pillanatban köteleg szorították gúzsba a testét. Egy erős kar felkapta a földről, valaki a vállára vetette, s lecsüngő cipelni kezdte akár egy zsákrist. Hiába vergődött Mia partra vetett halmódjára, a kötelek, mintha csak még szorosabban fonódtak volna testeköré. A ninják hiába cipeltek, immár terhet is magukkal, ugyanolyan nesztelen léptekkel suhantak tova. Vakságában Mia követni sem tudta, merre viszik őt az udvarról. Az alattuk megrecsenő padlózajából rájött, hogy egy épületbe léptek, majd egy csapóajtó nyikordulását hallotta. Érezte azt is, hogy keskeny lépcsőkön indultak meg vele lefelé, s úgy sejtette, egy szűk alagútba érhettek valahol mélyen a föld alatt, mert orrát dosszak csapta meg, s feje többször is egyenetlen durva fal felületnek ütközött. A nesztelen loholást egy idő után vízben gázoló léptek zaja váltotta fel, majd egyszer csak Mia a zsákon keresztül is megérezte a kinti levegő hűsét, amibe hal és moszadszak vegyült. Mielőtt észbe kaphatott volna kemény deszkákon koppant megkötözött teste, s a hirtelen támadt imbolygásból rájött, hogy egy csónak alján fekszik. Ezután vízbe merülő evezők csobbanásának zajára lett figyelmes, s a csónak még erősebben dülöngelni kezdett. Mia újra fészkelődni kezdett, mire egy mély férfi hang ütötte meg a fülét. Ssss, nyughass, hamarosan kiszabadítalak. Az evezők, bárki tartotta is őket, szorgosan dolgoztak, és Mia, akinek vakságában kiélesedett a szaglása, sós tengeri levegő illatát vélte a mosszat és halszakba keveredni. A csónak falait idővel mind erősebb hullámok kezdték ostromolni, s a hullámzás zajába sirályok rikoltása vegyült. Valóban a tengere jártak hát. Végül az evezők Mia mellett koppant a kaladik alján, s egy kéz leoldotta az őt szorító köteleket, s lehúzta fejéről a zsákot. A csónak alján hanyatvekvő míjjel megpillantotta a hajna rózsaszín fényeiben hunyorgó eget. A lány, aki nemrég még a dám nem csodóhos levegőjében fuldokolva várta a halál óráját, úgy érezte, sosem volt még része ehhez foghatóan gyönyörű látványban. Kiszedte szájából az azt kipeckelő kötelet, majd miután megszabadult a szájába gyömöszölt ronycsomótól, mélyen belélegezte a friss tengeri levegőt. Feltornázta magát a csónak padjára, felpillantott, és Ichiro boldogan mosolygó arcával találta szembe magát. – Ichiro! – kiáltotta a lány, és a fiú vastag nyakába borult. Milye testéből egyszer csak távozott az őt napok óta folytogató halálfélelem is rettegés, és keserves, ám megkönnyebbülést hozó könnyekre fakadt gyermekkori barátja karjaiban. Az utolsó emberében, aki egykor boldogságára emlékeztette. A fiú nyugtatólag lapogatta a lány hátát, míg annak testéből távozott a feszültség, s kisé megnyugodva eltávolodott a fiútól. – Ichiro! – hüppögte Mie. – Hát tényleg te vagy az! – Igen, Mie – szólt a fiú. Mie akkor hallotta életében először a fiú hangját. Mély és dörmögő orgánum volt az, akár a medve brummogása, mégis barátságos és megnyugtató. – Azt hittem, azt hittem, meghaltál! – Mondta Mia letürülve könycsepjeit. – Mondd jól, jól vagy? A fiú elmosolyodott. – Ezt inkább én kérdezhetném tőled, Mia szám. Mondta, és egy üveg szakét nyújtott a lány felé. – A dám nem csóban átéltek után, erre szükséged lehet. Mia gondolkodás nélkül meghúzta az üveget. Nagyot csuklott, de zilált idegei kisé megnyugvással eltek. – Szétnézett. A tengeren imbolyogtak, alig hanem a fővárost keresztül szelő folyók valamelyiké neveztek ki az Edo öbölbe, amelyen túl a város ébredezett. A lány mélyen belélegezte a frissítő sós tengeri levegőt. – Hála az Isteneknek, hogy élsz! – folytatta Ichiro. – Josinobu száma nagyon aggódott, hogy emberei későn érkeznek. – Josinobu, suttogta a lány. – Tehát ő hozatott ki? – Természetesen! – vágta rá a férfi. Yoshinobu erkölcsös ember, aki állja az adott szavát, és értékeli a bátorságot. Elmondta, milyen bátran viselkedtél a kihallgatóid előtt, hogy nem adtad ki őt. A hűséget Yoshinobu pedig a bátorságnál is többre tartja. a keserűen elmosolyodott. Vagy talán csak félt, hogy a hűségem a kínzás próbáját már nem állja ki, és beárulom őt. Csak a saját bőrét mentette. Ichiro a fejét rázta. Ha csak a bőrét akarta volna menteni, egyszerűen elvágatja a torkod, amíg a börtön szalmáján fekszel, vagy mérget sem az ételetbe. Hatalmas kockázatot vállalt azzal, hogy értet küldte az embereit, amint hírét vette, hogy a rendőrfőkapitánya mai napon kínzással akarja megtörni hallgatásodat. S ha már a szerelmedet nem adhatta vissza, ahogyan egykor megígérte, legalább egy új élet ajándékával kívánta leróni tartozását. – Miféle új életről beszélsz, Ichiro? – kérdezte Mia összevonva a szemöldökét. Válasz helyett a férfi mélyen mögé mutatott ki a nyílt vízre. Ott egy Gaijin hajó, egy fekete monstrum vesztegelt, sötét füstöt eregetve kéménye kürtőjén. Az a hajó, az a neve, hogy Afrodité. Elhajózhatsz vele messzire Európába, egy új világba, ahol új életet kezdhetsz. Európába? Rebekta De hát mihez kezdjek én ott? Kezdj új életet, Tamia! Ezt tanácsolja Yoshinobu Sama. Könnyű azt mondani, horkantott Mia, hisz semmit nem tudok az ottani emberekről, az ottani világról, leszámítva azt a keveset, amit Antoni mesélt. Pedig nincs más választásod, Mia-san, mondta Ichiro komolyan. Nem maradhatsz Japánban a történtek után, hiszen bizonyára már most ebben a percben is mindenfelé kerestet a bakufu. Európába kell menned. Mia lemondóan sóhajtott, és újra a gőzhajóra nézett. – Honnan tudjam, hogy ez a hajó odavisz? – kérdezte végül. – Hogy nem vetnek tengerbe, amint elhagytuk az öblöt. – Nem tesznek ilyet. – Josinobu személyesen tárgyalt a kapitánnyal. És pontosan hová megy ez a hajó? – Franciaországba. – Miért pont oda? Josinobu, amint kinevezték a Sogun gyámjának, felvette a kapcsolatot a franciákkal, ahogy egykor Naosuke is tette. Ez a hajó, amit itt látsz, néhány hónapon belül tűzfegyverekkel megrakodva tér vissza Edoba. Háború vár az országra mi amelyben az angolok és az amerikaiak a császárpártiakat fogják támogatni. Mi, a sógunátus és josinobu hívei csak a franciákra számíthatunk. De az uram busásan megfizeti a szolgálataikat. Jól kitömte a kapitány zsebét is, hogy jó dolgod legyen, amíg partra nem szálltok. Francia földön pedig nem lesz részed ellenséges fogadtatásban, hiszen máron szövetségesek vagyunk. Mie, aki eddig megbabonázva bámult a füstöteregető hajóra, most fölkapta a fejét. – Gyere velem, Ichiro, mondta gyorsan. – Kezdjünk együtt új életet. Ketten talán könnyebben elboldogulunk majd. Te is eleget szenvedtél már ebben az országban. Az Istenek földje nem tartogat már semmit egyikünk számára sem. Ichiro szomorúan megrázta a fejét. – Nem tehetem, mi Mint mondtam, háború jön, s nekem harcolnom kell. Az uram, Yoshinobu mellett, akinek szüksége van rám. Nekem is szükségem lenne rád, suttogta Mia szomorúan lehajtva a fejét. Ichiro a lány álla a lányult, és fölemelte a fejét. Bátorítólag mosolygott a lányra. Tudom, hogy félsz, Mia-san. Félsz az idegentől, az ismeretlen világtól. De ne tedd. A legerősebb és legbátrabb asszony vagy, akit csak ismerek. Erősebb és egyenesebb a jellemed, mint sok férfinak. Ezt már gyermekkorunkban is tudtam, amikor megvédtél rokúró kegyetlenkedéseitől. Az istenek óvni fogják lépteid, merre vezessenek is. De mindkettőnknek a számára kijelölt utat kell követnie. Nekem is. Jut is eszembe. Icsiró az ülése alatt kezdett kotorászni, és végül elővett egy erős szövésű vászonzsákot. Ruhát és aranyat találsz benne, eleget ahhoz, hogy új életet kezdhess, illetve ez is a tiéd. Ichiro kimonója újjából egy papírtekercset vett elő, amit Mia felé nyújtott. A lány szétterítette a papírost, és olvasni kezdte az üzenetet. Mint mondtam, senkinek sem szeretek adósa maradni. Immáron feléd is kiegyenlítettem a számlám, Tamiya. Te hű maradtál hozzám, én pedig megmentettelek a halálnál is rosszabb sorstól. De egyet jól jegyez meg, mindkettőnk érdekében. Többé nem térhetsz vissza Japánba. Ma örökre elhagyod az Istenek földjét, örökre elfelejtesz engem, náoszukét és a kettőnk sorsát valaha összefonó szövetséget. Felejts el mindent, Mia. A régi életedet, a régi örömöket, a régi fájdalmakat és a régi bűnöket. Kezdj új életet az idegen nap alatt, amely felé hajózol. Szívből kívánom, hogy rád találjon a boldogság. Yoshinobu Mia a térdére fektette a levelet és nagyot sóhajtott. Ichiro gyöngéden kihúzta ujjai közül a papírost, darabokra tépte, majd a tengerbe szórta a fecniket. Mélye felpillantott. A felkelő napsugarai már áttörték a horizontot, aranyos fénybe vonták Edo városát, s megcsillantak -meg a felsőváros palotáinak aranyozott háztetőim. A város fölött az Edoi vár és a Shoguni palota a hajnali fényben rózsásan ragyogó homokkő falaival szinte békésen örködött, még szunyadó gyermeke. A hatalmas város fölött. Békésen, akár egy jó lelkű gyám, Nem pedig, mint egy zsarnok, Ami valójában volt, És aki vasököllel uralkodott elnyomott népén. Mi most mindezt maga mögött hagyja? A nyüzsgő várost, Josi varát, Az élfhajház hivatalnokokat, A boldogtalanul hervadozó örömlányokat, Josinobut és az egész Háború szélére sodródott országot. Milyen nem tudta, miféle élet vár rá a nagy kékségen túl, de egy dologban biztos volt. Nem hagyja többé, hogy a sors vagy a végzett játékszere legyen. Nem, gondolta magában. Nem fogom feladni. Én még mindig egy szamurái lánya vagyok, és a harcra születtem. S ha kell, a harcomat ott vívom majd meg, annak a országnak nevezett idegenföldön, ahol Antonival akartunk letelepedni. Új életet kezdek, egy életet, amelyet én választok meg a magam számára. Ha továbbra is az égiek kegyére, a végzett szeszélyére bízom a sorsom, ugyanaz a játékszer maradok a karma kezében, aki eddig is voltam. Nem, többé nem leszek sem eszköz, sem fegyver, sem áldozat. A magam ura és saját sorsom irányítója leszek egy napon. Ki tudja, talán ez az én karmám, az örök harc. De ha így kell lennie, én állok elébe. Mia Imáron eltökéltem merett a hajóra, mely hamarosan egy új élet felé viszi majd. És ő nem csak az Istenek földjét, hanem régi ényét is maga mögött hagyja. A régi emlékeket, a régi szerelmeket, a régi bűnöket. Elindul, hogy újakat szerezzen egy új világban, egy új életben. Egy életben, ahol Asakura Tamia nem létezik többé.